Janevački red. Poziv u svijetu. Pretvarati evangelje u život i život u evangelje. Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Želimo vam mir i dobro. Moje ime Anđa Slunski. A danas imam posebnu čast i evo, osobito mi je drago što mogu ugostiti Franjevce u ovoj našoj emisiji i to uh, Franjevačku mladež uh, sa temom otkrivanje poziva u Franjevačkoj mladeži. Evo, danas su s nama Magdalena Novosel, Margareta Paj i Domagoj Dorešić. Pa evo, ja bih želela pojence, svakoga zapravo pona osob. Pozdraviti, dobrodošli, Magdalena, ti si iz Svetoga Duha, iz Bratstva Sveti Duh, evo dobrodošla, želimo ti mir i dobro, hvala nisu si Marija. Hvala, mir i A, dobro. <laughs> dalje tu je Margareta Pejč iz Svjetske sopnice, dobrodošla Margareta. Hvala. A, također evo i, imamo i jednog mladića, Domagoj Dorešić. Hvala. Dakle, nismo samo žene, jel? <laughs> a, ti si iz bratstva... Leopold Bogdan Mandić. Bogdan da. Mandić. Evo, a, dakle, sad smo vas kratko predstavili kako se zovete i, i evo pozdravili smo se. Pa evo, oćemo početi po redu, jel? A, sa Magdalenom. Evo, a, ono, koliko si dugo u Frami, evo, koliko imaš godina, a <laughs> ti to još uvijek možeš reći, jel? Svi ste mladi. Što studirate Idete li u školu evo i tako. Nešto kratko o sebi Može, ja imam 19 godina Sada sam upisala fakultet Upisala sam psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu I oko tri godine sam na Frami Dva puta sam običajnik Druga običanja smo bila prošle godine Znači sad je upisala Da uh -huh. Lijepo, znači da si maturirala uh -huh. Da je sve dobro prošlo je, je, je ne, super je, okay. Margareta? Evo, ja sam Margareta, dolazim uh. iz Frame Sestvjetska sopnica, imam 19 godina, upisala sam studij fizioterapije ove godine i na Frami sam nešto malo više od četiri godine, znači dala sam četiri No, pa ti si već ono stara framašica <laughs> pod njavodnicima. Domagoj? Evo, ja sam Domagoj Dorišić. Uh. U Frami sam, četvrta obećanja sam sad dao, znači sad A recimo pet godina, malo više. Mm -hmm. Da, tu smo negdje nekako. Mm -hmm. uh, studiram, sad, sam, sad ću upisati drugu godinu na Prijeljstvenom matematičkom fakultetu, uh, matematika i fizika. Znanstveni komadi, da, da, da. da. Pa djepo. Evo, ovaj, recite ka, kakav je bio vaš sad susret, evo, čujemo i da ste već i stari framaši, ali, iako po godinama mladi. Kad je bio vaš prvi susret sa framom, kad ste prvi put čuli za framu i to, kako se dogodilo evo, da ste ušli u framu? Pa Ja sam zapravo čula prije više od četiri godine za framu, moja prijateljica Laura je krenula tako na susrete na sveti duh, ali nisu me nikako privlačili jako dugo sve do susreta mladih u Dubrovniku 2.13. mislim na 2.13. godine i tako mm. sam malo po malo krenula dolaziti na susrete. Uh -huh. Dakle nakon, uh, su nakon Dubrovnika. Je. Da, nakon susreta uh -huh. u Dubrovniku sam uh -huh. zapravo počela dolaziti uh -huh. na susrete u Frame i eto tako sam ostala zaljubila se u Frame stvarno je predivno sada. Da. Pa moja priča je malo drugačija, pošto je moja Frama mlađa, ima pet godina sad. Sesetska sopnica. Sesetska sopnica, da. Uh -huh. uh, Brati i sestra su bili generacija koja je bila osnovala Framu i sad je meni bilo čudno zašto svake nedjelje oni nakon mi se ostaju na nekim druženjima. I ja bi njih pitala stalno pa dobro gdje vi to idete, šta vi to radite, a pa mi smo u Frami i onda bih ja stalno pitala pa šta vam to je? pa Franjevačka mladež. I meni nije dalje bilo jasno šta oni tamo rade, kako se druže. I oni bi mi stalno ono, odgovarali, pa dođi i vidi, dođi i vidi. I tako svake nedjelje i uvijek ista priča. Sve do osmog razreda, kad sam mogla ući u framu, uh, došla sam, vidjela sam šta rade, da su me svi dočekali s oduševljenjem, da su me ono, primjeli ko sestru i da su susreti na kojima pričaju sve i svašta. Ono, baš... Uh, Mogu primiti puno znanja od njih i uh, osjećala sam se ugodno među njima i tako sam ostala. Uhhuh. Oh, U uh, meni koji... je ovaj. Uh, došao sam također isto preko brata i sestre zapravo uh, ista stvar. Znači, oni idu na te susrte nakon uh, utorkom idu na večer negdje, fulli kasno ovaj, pitam ih gdje idu, nije mi ništa jasno. Kažu isto frama. Ovaj. Također ništa, nisam svačao točno što bi bio Frama, oni su mi meni pokušao nešto malo objasniti, ali to stvarno jednostavno ne dođe do tebe nekako, ne, dok ne dođeš tamo ne vidiš što je. Prvi susret na koji sam došao je bio taj neslužbeni susret, znači mi preko ljeta imamo neslužbene susrete, znači neke susrete koje nemaju neku određenu temu, nego ovako nekako ovaj, su bazirani na mojot fra, mojot časoslovo, mojotvi časoslova i onda na druženju. Meni baš nije bilo potpuno onda jasno, još uvijek nisam bio dobio neki dojam, što bi onda Frama bila. Ovaj, nekako, misl, bilo mi je nekako, Nisam se nekako prihvatio za to u početku i taj prvi nekih šest mjeseci što sam bio fram sa neko vrijeme bio, rekao bi, pa dobaranac, onda dolazio sam svaki, ne znam, treći na neko vrijeme me nije bilo i tak dalje, dok se nisam uspio baš zahvatiti na tim nekim uh, potičnim susjetima, na susjetima veće razine, nekako kada vidiš i dobiješ veću sliku toga što bi ta Frama trebala biti onda tamo sam dobio to nešto što me uh, privuklo i što me ovaj, zadržalo i od tada ono, ne propušam susjed, ja mislim, i ovaj, svaki kad ga propustim i ono bude jako žao i tako. Da, pa evo uh, ono što mene uh, zanima možda što što je vama zapravo sad ta frama donijela odnosno i vi ste nešto donijeli u tu framu, jel možete možda konkretizirati ono, vidim da je lijepo, dakle lijepo je druženje, jeli se šta onda u vašem životu, ono, prije frame i poslije frame, možete li nekako usporediti pa onako reći što ste vi dobili, a što ste zapravo i vi dali u tu framu ja vjerujem da smo dobili baš to braću i sestre, baš puno ljudi Mislim, živimo u takvom svijetu gdje nije baš nešto previše popularno među mladima, biti katolik, to živjeti i željeti to živjeti učito tome. A na Frami smo, osobito kad mlađi dođemo, imamo puno primjera iz starijih framaša koji nam zaista primjerom svog života mogu uh, svjedočiti da nismo sami da možemo to živjeti ako to želimo, da možemo nastavljati Krista. I to je nešto naj, najvažnije što meni Frama donjela, da stvarno ne budem, uh, da budem hrabra u tom svom nastojanju življenja evanđelja, baš osobito po primjeru svetog franja. Jer, uh, iz, evo, iz svega što ste izrekli, vidim, dakle, svi dolazite zapravo iz obitelji, da vas je kroz vašu obitelj i kroz življenje tog franja, vaštva i frame, jel, privuklo nešto u tu, jel, framu. Uh, dakle, već ste to imali u svojoj obitelji, jel? dakle, sad je to nekakva nadogradnja, jel prihvaćanje, Pa, ja. Da, dolazimo uglavnom iz uh, vjerničkih obitelji, iako nije to uvijek situacija, u mom konkretno slučaju je, da. i u vašim, da. ali da, zaista ne odogradnjane, mislim, frama nazadica spremana, taj susret sa svijetom, što ne znam, možda nam u nekim situacijama roditelji i obitelji ne mogu nas na taj način pripremiti jer ne znam, ja ću lakše sigurno poslušati nekoga od fromašica koje su proživjele nedavno situaciju nego mamu koja mi isto stvar govori da, jer još pa ono bliže. Ti si reklaš psihologiju, jel? Ne fizjoterapiju. Psihologiju, ja psihologiju, da. psihologiju, dakle i u tom smislu, dakle, vi ste u nekakvom razdoblju života ili kad su tu učestale obune mladih, li, da traže nešto, neka, nešto drugo, ali evo, ovo za što ste se vi odlučili je zapravo najveća vrijednost. Da, nekako što ste isto bili rekli, uh, da dolazimo iz vjenjačih obitelja, ovdje se poklopu nekako da svo troje i dolazimo da, iz vjenjačih obitelja, ali nekako to mi najljepše kada čujem, na primjer, jedan framaš mladi iz Karlovca, u Karlovcu se sada nedavno osnovala frama, Stara je, sad će druga običanja tek davat, Ovo, baš čujem, mladi framaš došao, ali preko prijatelja, čuje samo preko prijatelja, vidio nešto u njemu, da je nešto drugačije u njemu, pitao ga i on mu je predložio dođi i vidi. I došao je, video i kaže da nigdje nije vidio, niti osjetio nešto tog tipa, ne za meni isto, kad, si, kad tek dođeš na framo, prva stvar koju ti vidiš je taj odnos između tih ljudi koji su tamo. Da to nije samo taj prijateljski odnos koji je nekako slabi nekako od tog bratskog odnosa koji se nalazi na frami. To veselje i zajedništvo koje čovjek vidi kada dođe na framo, meni je to bilo fascinantno. To je mene, to je mene zadržalo. Ova, isto kao što sjećam se da je jednom došao, moj prijatelj iz škole, moje, moje generacije potpuno me iznenadio, nisam uopće očekio da će doći točno na našu framu, nešto potpuno nevezano. Došao na našu framu i kaže mi da, nakon susjeta mi je rekao da mu je najčudnija stvar <laughs> nakon susjeta bila kada je došao i kada je vidio koliko se mi, ne znam, kada, vidimo se, kada se vidimo, veselamo jednom drugome i ne znam, zagledamo ono, ne znam, high five sve, znači ono, to, to veselje kada vidiš drugog framaša, kaže da ga je fasciniralo, da nigdje n taj prvi dojam e, framaštva i frame nekako je ono što framaša mladog e, zadrži. Upravo je to ono što je vidio. Ono, tu ljubav i unutarnju radost. Jel? Da. To je to nešto što ne, nema drugdje. jedno drugo zajedništvo ili nekakva nekakva udruge ili udruženja ne da, mogu pružiti. Sam, da, ovo to je baš to bogatstvo uh, franjašta da je bratstvo, znači da smo brači i sestre, da možemo na toj razini se nekako graditi. Da. I misliš isto tako. Da. Ma meni je super što mo, možda neko ima manji obitelj, netko veću, ali super mi je što nakon što dođeš u framu više ne možeš reći da imaš malo obitelj jer se ono naša obitelj sad poveća za više od. 300 i još puno više uh, Framaša koji se svi međusobno Možemo zvati braćom i sestrama I tako isto možemo vjerovati Jedni drugima i stvarno biti prijatelji I graditi to povjerenje iz godine u godine Da Kao braće i sestra da. Uh, Pa odmorimo se mi uz jednu pjesmu Pa ćemo se onda vratiti Ponovo uh, Otkrivanju poziva u Franjevačkoj mladeži Kada bih sve Jezik govorio, a ljubavi ne bih imao ječi, i ne bih niečto ječi ili licimba koji. Poštovani slušatelji, vraćamo se emisiji Poziv u svijetu e, Tema emisije otkrivanje poziva u Franjevačkoj mladeži S nama su Magdalena Novosel, Margareta Pejić i Domagoj Dorešić Evo, razgovarali smo kratko o njima, vidjeli smo, čuli smo da su vrlo mladi i Da zapravo tek otkrivaju svoj poziv životni i odabiruju, odabrali su fakultete evo imamo i mladog znanstvenika, fizičar i matematičar e, ja sam htjela evo kratko jednu misao e, koju sam pronašla općenito o pozivu, šta je to poziv pa mi je onako bila zgodna Uh, kaže, poziv je unutarnji treptaj duše koja počinje tragati za nečim višim, drugačijim, nedohvatnim i neshvatljivim. Evo, vi ste si odabrali svoj poziv uh, u, u svijetu, rekli bi, ali odabrali ste i Franjevaštvo kao, kao Framaši, evo. Jeste li razmišljali opće, općenito o pozivu? Morali ste razmišljati kad ste razmišljali koji ću fakultetu pisati, šta ću studirati, čime će se baviti u životu, evo, o čemu razmišljate? Kako je mladi čovjek razmišlja? Pa nekako, ovaj, uh, mislim sad kad pričamo o pozivu, prva stvar koje svakom valjde napomjeti, nekako je u Frami kada smo pra, prvi put kad čuješ za poziv je taj svećanički poziv i to sve i zapravo ovaj svugdje gdje, negdje spomeneš ili pričaš o pozivu ljudima će prvo pas napomjet taj svećanički poziv nekako taj, e, ili redovnički, znači taj neki ali nekako e, naš poziv prosto, je malo drugčiji je? Da, za sada je, naravno, da, nekako za sada je malo drugčiji ovaj, Frama o, neka rečenica koju vrlo često čujemo, nekako provlačimo kroz framu. Frama je put poziva. Znači, mi kroz framu nekako uh, otkrivamo i produbljamo naš poziv. Znači, to je nekako ovaj, prva točka zapravo našeg i statuta, znači našeg eh, načina života. O, ovaj, nekako... Uh, to je poziv u svijetu dakle, poziv, da. Tamo gdje ti živiš Gdje ti studiraš Da, jel? Da, da, tako nekako ovaj, Mislim meni nije što se tiče na primjer uh, Ili faksa ili škole Meni nije farama toliko direktno pomogla U vezi toga da ja izaberem nešto od toga Gdje ću ja otići Koji ću ja poziv odabrati, To je nekako bilo isto ovaj, Mislim ja svačam svoje talente I idem u tom nekom smjeru što me zanima Ali nekako uh, način ja uh, na koji ću ja pristupiti u tom pozivu ili način na koji ću ja produbiti taj poziv je ono što Frama meni daje. Znači nekako... Ovaj, kako ćeš ga živjeti? Kako je, ću ga živjeti, da. Na koji način ću ga živjeti? To je nešto što uh, Frama meni daje. Uh -huh. Što ti misliš? Pa da, doma ga je rekao uglavnom sve i to je baš posebno kod uh, Svetoga Franja što je dao taj Franjevački svjetovni red. Uh, tako da mi zapravo mož mi možemo biti redovnici u životu, da ne živimo u da živimo u svijetu, u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima i sve ostalo kao i svi drugi ljudi i na taj način svedno služimo Bogu i uh, evangeliziramo svijet oko sebe. Čak ponekad po meni je lakše lajcima evangelizirati nego i jer nemaju, taj, nemaju ljudi taj neki odbojni zid si ne stvaraju prema lajcima jer smo i, mi smo ipak ono stvarno jednaki, tako da mislim da to, da to što nam je Sveti Franjo dao, taj Franjovački svjetovni red koji mi Frama zapravo pripada je nešto jako lijepo što je Fran, nakon Svetog Franja ostalo svijetu. Ne Da, zaista ne Da, pa evo, ti zapravo se spremaš studirati psihologiju, jel? Kako si došla uopće do toga da ćeš sad baš psihologiju studirati, jel? Dakle, evo ima tu <laughs> razmišljanja, jen? <ja? laughs> da, mislim da me ne znam. Bilo je tu stvarno svačega. Na kraju me to Bog tu stavio. Um, ja iskreno se nadam da ću još s vremenom shvatiti zašto baš ovdje. Ja znam da se u životu želim baviti djecom. To mi je nešto što me prvenstveno zanima i um, što me stvarno isp isp može ispuniti. Tako da, a mislim da kroz eto, tu psihologiju i kroz studij psihologije mogu i u tom smjeru krenuti. Sad ćemo vidjeti zašto me Bog baš ovdje stavio i što želi eto, s tim mojim izborom. Uh -huh. e, ja bih evo potvrdila ono što je doma koji je rekao svojim primjerom, e, to što meni je Frama pomogla da se ja uh, odlučim odazvati svom pozivu, jer ja sam već, već duže znam da želim uh, studirati fizioterapiju i da je to ono čime se želim baviti, ali mi je bio problem prije nego što sam došla u Framu, to što se nisam mogla osloboditi, pogotovo što se tiče javnog nastupa i pričanja pred svima i pred velikom skupinom ljudi. Zapravo Frama je ta koja mi omogućila da se oslobodim tog straha, da se oslobodim tog javnog nastupa, jer vodimo, međusobno vodimo susrete i to mi je pomoga. Pomogla mi je da razmišljam ono, u kojem smjeru e, želim da moj život ide. Znači, ne, nisam osjetila poziv, znači, redovnički poziv, nego sam osjetila da više želim raditi s ljudima. Znači, moj strah je tijekom ove četiri godine u Frami, ono, skroz nestao i nekako komunikacijske vištine da su se poboljšale, poboljšale, jer kad dođeš... <laughs> kada dođeš u framu, <laughs> kad dođeš u Framu dok sa svima popričaš, nekako, ono, baš sa oslobodiš tog straha i eto. Da, to je nekako, stvarno se slažem s time. Uh, mene prije Frame, uh, niko me nije mogo razumjeti što ja govorim, doslovno, ovaj, Frama daje taj neki, ovaj, kada se ti u i kada uh, imaš braću i seste, naravno, dobro, ali tu, što se u današnjem svijetu jako, uh, mladi ljudi jako vežu na tuđe mišljenje i na to hoće me neko osuvi zbog toga što radim ili hoću isp ispast glup zato što pokušavam nešto napraviti. Frama nekako gura ljude na to da pokušaju i Frama nekako e, daje do znanja da ili nije važno drugo mišljenje i da stvarno ne trebaš razmišljati o tome što drugi e, tebe osućeš što si ti pogriješio. Pogriješ i pogriješiš više puta, napraviš loš susret, bit će full loš, ali ljudi će ti dat kako da ideš dalje, kako da ponovno napraviš taj susret, ok, budem jasno ovom napravio, budeš ti radio neki dio, ja neki dio, svaki kojim, svako onaj koji može, nekako, nekako se izgrađio u tome. Ovaj, to da, da Frama meni daje samopouzdanja i hrabrosti i odličnosti o tome da ja mogu to i da ja mogu izvršiti taj poziv. Pogotovo, na primjer, ne znam, nedavno smo imali susret smo na Frami o navikama našim. To nekako čini mi se jako velika stvar koja me Frama daje, da me cijelo vrijeme pocijeća što radiš, ono, što radiš sada, što radiš. Ovaj, razmisli o tome što radiš u danu i što bi mogao raditi. Znači, razmišljaj se su tvoje navike od na što odvajaš vrijeme i imaš li neke odgovornosti koje bi trebao napraviti ili nešto novo što bi htio pokrenuti. Ovaj, na neki način, frama gura čovjeka. Ali na, kako rekao, zdrav način. Znači, uz braću i sestre, na način da ako padneš, mi smo to da ćemo te podignuti. Ali te gura. Znači, odgajate na neki način u jednoj slobodi. Da, da. da. Zapravo, ne. u potpunoj slobodi. Ono kako je i Sveti Franjo živio. Da, to baš ovaj nekako uh, da ti daje ozreće u kojem ti možeš uh, taj svoj poziv koji pokušavaš živjeti da ga uspješ živjeti nekako. Daje ti sva nužna sredstva uh, za ostvarivanje toga. Alat. Alat, da. <laughs> da. <laughs> recimo tako ne. Meni da. je super, htjela bi se još nadovezati, pošto smo malo prije spominjali i obitelj, e, meni je e, super što, kako su mene moji roditelji odgajali, e, lijepo mi je kad dođem na framu i čujem nešto i mogu dođi doma i prenijeti to svojima, pogotovo jer se to ne tiče samo nas mladih, nego se tiče i starijih i onih koji su nas odgajali, pa mi je e, lijepo kad dobijem neko znanje koje mogu pre, prenijeti na njih. Dakle, otkrivanje. Da, e. Ali sve to u jednoj, u jednoj ljubavi i slobodi, jel? I prihvaćanju jedan drugoga. Da. Dakle, što ti misliš o toj slobodi koja je danas, evo, vjerojatno, kri, vjerojatno sigurno, od mnogo mladih krivo shvaćena, Što je ta sloboda da mogu raditi što hoće, jel? Pa, da, zapravo, mislim, ljudi si to eh, možda krivo posvijeste, da mogu raditi s I to tako nije samo to... mladih, nego i svih, da, da, i odraslih, da. i starih, pa onda vidimo šta se sve događa. Pa tako nas svijet zapravo uči. Da. A baš tu na Frami imamo i duhovne asistente u svakom resnom bratstvu. Ima i bratskog animatora, nekog ispranjivačkog svjetovnog reda ko radi s nama. Koji su baš tu da nam pokažu da ova sloboda je super. Da, tu slobodu treba koristiti, ali treba znati uh, živjeti u skladu s njom, a ne iskoristavati ju za, za sebe i za neke svoje probitke. Treba uh, tu slobodu u kojoj pričamo, uh, to nam je Bog i dao i trebamo mu njome znati služiti, a ne da sebi zapravo služimo, kao što nas svijet u um, principu uči. Tako da, tu, tu frama je često o, baš tu da nas podsjeti, ne, to, to je sloboda, taj je Božji dar. To nije ovdje da sad tebi bude super u životu da možeš izlaziti i ne znam sve ostalo. Da, uslobodi djece Božje, kako, kako i govori Sveti Franjo. Evo, hoćemo se onda odmoriti sad još uz jednu pjesmu pa ćemo onda poslije razgovarati o vašim aktivnostima, je li? Evo nas, poštovani slušatelji, ponovo nazad u studiju s našim mladim fremašima, sa Magdalenom, sa Margaretom i sa Domagojem. Evo, moram priznati da uživam u njihovom društvu i da nas, nadam se da i vas, poštovani slušatelji, obogačuju ovi mladi ljudi, kao što i nas ovdje u studiju. E, dakle slušali smo o tome e, tko su kako otkrivaju svoj poziv u Franjevačkoj mladeži a sad bih htjela pitati nešto o aktivnostima što su radili kroz ove sve godine i e, ovo zadnje je bio hod vrame. Je bio vrame ljetos a se ove što se tiče većih događaja da, hod. Mm -hmm. da, ajde počnimo malo onda rekapitulaciju šta je to općenito hod i, evo, I tvoje. A, hod to je hodočaš e, framaša iz jednog mjesta u drugo. Znači traje zapravo 12 dana. 7 dana hode se po Hrvatskoj, otprilike pređemo oko stotinja kilometara od jednog do drugog mjesta. I nakon toga idemo u Asiz, rodno mjesto Svetog Franje i tamo ostalih 5 dana posjećemo mjesta koje je posjećivao on i zadnji dan smo prisutni na porcijunku lovog, gdje zapravo dobivamo potpuni oprast. I eto, to je ukratko hod, svaki dan, znači imamo molitvu jutarnje, znači časoslov, zatim hodamo dobar dio puta, kroz taj put pjevamo, plešemo, smijemo se, imamo razne programe, što nekad što pričamo i pjevamo, imamo i dijelove kad šutimo i samo razmišljamo, pa... Djelove kad molimo krunicu. Uglavnom to vrijeme dok hodamo se ispuni raznim aktivnostima. Kad dođemo u to mjesto uh, sjedi naravno okrepa. I nakon toga imamo program, znači što nas uh, duhovno obogaćuje i svaki dan uh, zapravo imamo i mise što je važan dio, franjeva, mislim, svakog katolika. I eto, nakon toga. Idemo, nakon tog dijela u Hrvatskoj idemo u Asiz i posjećamo sam mjesta koja je posjećivao i Sveti Franja. Da, ona najvažnija. A, reci gdje ste ove godine bili u hodu? Aha, ove godine hodali smo od Virovitice do Bjelovara. I evo, to je prekrasno zapravo iskustvo i ovo samo što čujem je, je divno, jel? Ja. pogotovo taj vrhunac sam završetak jel? u porcijunkuli. Da. Da. Pogotovo je odlično što svake uh, godine je tema hoda drugačija, tako je ove godine uh, tema bila sedam darova uh, duha svetoga i kroz tih svih sedam dana što smo prolazili po Hrvatskoj, svaki dan nam je tema bila znači, jedan taj dar i tako smo zapravo naučili više cijeniti te darove, da nam nije samo u glavi, aha, sedam darova duha svetoga i dobro, nego svaki dan smo imali priliku čuti nešto više o tome i tako, to pokazati svojim životom. Evo, ja mogu e, osobno reći da nakon dva mjeseca meni se i dalje vrte sve riječi i dalje pokušavam to prenijeti sve na svoj život. I to ne samo od ovog hoda, nego i od hoda koji je bio i prije dvije godine i od svakog susreta kad sam na frami. Da, evo, to, to su ta dragocijena iskustva koje čuvamo kao bisere, dragocijena u svojoj duši i prebiremo onda po tim sjećanjem, Um, reći, jesi ti išao na hod? Da, jesam, jesam. O, tu mi je bio uh, treći hod. Ovaj, što se tiče hoda, nekako jako je, uh, jako je divna ta priprema tih sedam dana u Hrvatskoj. Ta duhovna i tjelesna priprema. Znači, taj tjelesni napor, mogu iskreno reći, meni ne znam, kome eto, jesam, u, znači, treniram i takd. Cijelo, cijelo život sam u nekom sportu, ali... Ne jednostavno, stvarno je naporno. Ova, treba hodat po toj vrućini i, i treba izdržat to i treba ono, dobiju se i budu žuljevi i stvarno treba izdržat taj neki tijelostni napor, ali znaš da je, ideš k nekom cilju. Ova, I ta, taj duhovni ras koji dobivaš u, u Hrvatskoj, znači ova, neka baš priprema za ono što ćeš vidjeti u Asizu, u rodnom mjestu Svetog Franje. Ova, a što se tiče nekih iskustava, taj, najviše najviše e, se dobije naravno i najviše se osjeti kada ti dođeš na to, na to porcijunkolovo, to e, slavlje ovaj to veselje i e, znači, to, je, to je neopisavo. Nekako, to, je, to je ona stvar koju svaki farmaš kada pokušava nekom je objasniti što je hod, uvijek kaže a ne mogu, <laughs> ne mogu stvarno ti objasniti i, i ne smatram da je ovo što sam ti rekao dovoljno, moraš doći moraš iskusiti to. Ovaj, to to neko veselje kada se dođe na to porcijunkulo. Kao grupa čekamo da, znači, uđemo u porcijunkulu, ovaj, u mjesto gdje je Sveti Franjo eh, često prebivao ovaj, i gdje je Sveti Franjo zatražio od Boga taj potpuni oprost. I izmolio i dobio. Koljevka Franjovaštva. Da, da. O, da koljeljka, koljeljka o, ovaj, I onda to Znači krene se i čeka se u redu, prozivaju se znači zemlja i sada vidiš sve te ostalove framaše kako dolaze, ne znam, jako puno bratstva iz Italije, ovaj, Bosna i Hercegovina i mnogo drugih zemalja dolazi i ovaj, kre, dođeš tu i klekneš i poljubiš zemlju jednostavno iz načina ovaj, da pokažeš konočno sam došao, da sebi doživiš nekako, konočno sam ovdje, došao sam do svog do kuda sam htio doći. Ne mogu opisati. Osjećaje koji su prolazili i misli koji su provazili kroz mene, znači 12 danas i sa so svojom braćom, sa so tih na kraju 200 ljudi, i ovaj, ta je osjećaj ispunjenja nekako. Unutarnje radosti. Unutarnje radosti i taj uozak i izlazak. Ja? to je to, ja. Neopisao, neopisao stanu. Da. Uh, što ti što da <laughs> <laughs> pa, Da, ja sam isto ovoj godine bila na hodu i baš sada što je doma ga je rekao, 12 dana si sa tih svojih na kraju 200 braće uh, i se stara. Mi smo u Hrvatskoj, nas je bilo stotinjak. 120, uh, 120 da? kad smo hodali. To je, tu se baš posebno može uh, naučiti ono što, što zapravo je to bratstvo. Jer ipak mi kad smo ovdje u Zagrebu ili već u svom uh, gradu, mjestu, mi svi imamo susrete taj dan ili dva puta tjedno, ili se tu i tamo ono i srećemo izvan tih susreta Frame, ali mi svi sad imamo susret, zajedno smo, družimo se, molimo i onda svatko ode svojoj kući i opet ima neki svoj, ajmo reći, mir. A ovdje stvarno 12 dana sam, smo ono, 24 sata dnevno jedni s drugima sa svojom braćom i sestrama i tu baš to možemo, tu možemo to shvatiti što je Franjo i mislio kada je rekao gospodin mi je dao braću, zaista smo s njima stalno i naučimo se baš puno istrpljenju tim nekim stvarima jer nije baš lako 120 ljudi biti, nije lako doma sa svojih četvero, petero biti, kamoli, tako u jednoj velikoj zajednici. Da i, i ne samo to, dakle i naučimo se tom bratstvu unutar Hrvatske to je jel, a opet braća da. i onda kad se dođe u asiz, jel, onda uh, to je različitosti drugih naroda, i, i zapravo onda vidimo tu pripadnost toj jednoj crkvi da. u konačnici ja? A, Evo, ovaj, šta sam dalje htjela pitati u vezi, to je bio hod mogu samo kratko pitati gdje vam je bilo bolje u Hrvatskoj ili u Italiji ja mislim da se to uopće ne može usponijeniti. <laughs> to, to je teško pitanje. Osimno... Jedno bez drugog ne ide. Da, ne je to. Kako ne je ide. rekao domoga, ovo je bila priprava za ono što će doći. Da, da. Da. Mislim da nam je svaki više pređeni kilometar i svako pređeno brdo bilo onako... Nekak što više toga prođe, što će biti slađe kad se dođe u vas uh -huh. na Porciuncolo, tako uh -huh. da sva jedno bez drugoga ne ide. Uh -huh. Pa evo, uh, vi ste vidim, dakle aktivni fremaši, fremašice. Uh, koje su vaše aktivnosti dalje u vječu? I kako je opće organizirano, jel? Dakle vi ste pripadnici svako od vas drugog mjesnog bratstva, jel? Ovaj da, kao kao i svaka druga nekako zajednica i ovaj, Franjačka kao obrasla mora imati svoj neki uređaj. Uređena je zajednica. Ovaj, uređena je zajednica, da. Iako smo mi svi braće i sestre i svi smo jednaki, mora biti neko ko će biti predsjednik, znači neko ko će ko, kome će se moći obratiti, ko će voditi uh -huh. stvari i tako znači ko će snaglaći situaciju i ko će razumjeti svoje bratstvo. Ovaj iako ovaj je on predsjednik, njega se ne gleda kao da je on sad viši od bilo koje drugo braće i sestara. On je na svoj, to mi ne kažemo da je funkcija, nego baš služba. Mi smo ovdje da služimo bratu, da svoje vrijeme dajemo brasu, a nismo smo zbog te službe išta više važni. O ovaj, nisam ovdje, uh, ja, ja sam imao službe u i u svojom mjestnom i u područnom obradstvu uh, Zagrebačkom, ovaj, sam na službi vječnika sad trenutno, ali nekako, ovaj, je, teško je. Teško je nekako ovaj, usklađivati sa ostalim obavezama. Znači, ono, svi smo mladi, svi imamo neke ovaj, naše putove i, ovaj, i škola i trenzi i sve što me ostalo zanima i onda usklađivati sa tim drugim odgovornostima koje imam kao vijećnik, kao neko je na službi, ovaj, ali da je ispunjenje i da je stvarno ovaj, ti kada, kada se gledaš što, sti, što si sve uspio nekako pokrenuti ili što si sve uspio dati ovaj, puno ti više znači nego bio kakav, bio kakav napor koji ovaj, si ti dao u to ili vrijeme svano ovaj, vidiš da jako voliš meni isto svaki put kada sam dobio ovaj, službu nekada naravno ovaj, ti bude bojiš se malo kako će to ispast ovaj, hoću li biti dobar i hoću li imati vremena ne znam, hoću li mi se dat ali svaki put sam bio radosna nekako, radosna što konačno mogu, mogu služiti, mogu davati sve ono što mogu dati dakle, sve o Dakle, ne, ne moraš samo primati, nisi onaj koji prima, nego i daješ da. nešto. Iako svaki obradstvo je, onaj može davati na da. svoj način, a nekako ovaj, služiti na nekoj većoj razini. Dakle, bio si vječnik, ja? Da, da. Uh -huh. a, Magdalena? Ja sam trenutno isto vječnica u mjesnom obradstvu, pa, mislim, ja vjerujem da se može i bez toga puno služiti bratstvu i rekao i doma koje svatko može služiti u bratstvu, makar kroz, ne znam, vođenje nekog uh, tematskog susreta ili nešto, ali da, vječnik, ono, uvijek ima neku malo višu odgovornost. To je zaista služba, zaista se služi bratstvu. Ja bih se ima što se ni dvoje rekli, još bih nadodala... Bila sam tajnica jedne godine i znam da mi je teško bilo uskladiti to sa, sa srednjom školom, ali bilo mi je na kraju svega drago jer, jer me to naučilo što strpljenju i tome kako da si ja organiziram vrijeme. Znači da se posvetim svim stvarima i svog privatnog života i frame jednako i sa istom ljubavlju. Evo dragi moji framaši, E, bilo mi je prekrasno u ovoj emisiji s vama, moramo ju nežalost privesti kraju. E, ostalo nam je još vremena, osim za pjesmu, ali za, i za vaše e, možda završne nekakve misli ili poruke ili evo ono što, što bi željeli onako iz srcavi poručiti. Pa ja bih poručila svima da stvarno daju priliku Frami jer ako ne date priliku Frami nećete niti znati je li za vas ili nije. I evo stvarno mislim i to sam i čula od jednog svećenika da Frama zaista pripremi mlade za život. Nije kao neka zajednica u kojoj i nema tih službi, zaista nas priprema za život da znamo služiti vraći i sestrama i općenito svojim, svima, svim ljudima, svim stvorenjima. Evo hvala ti djepa, Margareta. Uh, pardon Martina Margareta je sada na redu uh, ja bi samo bila kratka i poručila svima i koji su framaši i koji nisu framaši da se ne bojite biti svjetlo ovom svijetu prekrasna poruka i za kraj ostavili smo evo našeg brata <laughs> <laughs> ovaj, nekako Sada isto kao što imamo neke susjete na kojima se družimo i tako dalje, hod i nešto što, što stvarno je lijepo, i seminari i škole za one koje vode, znači za odgovorno na obratstvu. Baš na seminaru koji je sad bio nedavno u Varaždinu i bio je jedno predavanje u kojem ovaj, smo gledali na to da mi nismo ovdje u Frami, da bi mi pripremali Framaše da budu Framaši, da ne znam gledaju na to što, da nekako ovaj, znaju što se događa u, u Brastvu, da idu na područne susjete da idu na običanja, takve stvari mi smo ovdje tu i da Framaše ovaj, priprememo za život neki od nas će doći na neke pozicije neki od nas će doći na pred neke odluke koje su teške za donijeti i baš tu dolazi taj, taj frameški odgoj, taj ovaj, drugačije svjetlo. Znači, negdje gdje bi netko drugi nekako drugačije postupio, framaš možda tu zbog, svojeg, zbog frame nešto drugo napravi tu. To je ono što želimo postići. Svi žele neku promjenu u svijetu, svi žele da stvari krenu na bolje, ali trebamo krenuti od samih sebe. To je poanta nekako. Evo, ja sam uvjerena slušajući vas da... Evo, ta promjena u svijetu je moguća uz ovakve mlade ljude. Evo, ja vam zahvaljujem što ste bili, što ste odvojili svoje vrijeme, što ste bili s nama. Magdaleni se ispričavam što sam <laughs> krivo <laughs> rekla ime i zahvaljujem je što je došla. Također zahvaljujem Margareti i tebi domagoj i zahvaljujem našoj režiji, Hrvoju u režiji što nas je lijepo pratio i poštovani slušatelji, želimo vam mir i dobro i do slušanja za mjesec dana u sljedećoj emisiji. Mir i dobro. Mir i dobro. dobro. Pa ne pokreni se, Bože malo, je li ti stalo da se ne izgubim? Ovo je kraj, ili samo dobra prilika za neki novi pokušaj Kraj, ili samo dobra prilika za neki bolji pokušaj I tak ni i čini sve što znaš Samo me ne daj od sebe Teško je shvatiti sad što je krivo A što je od tebe Svojima nudosti daj pokrebi se, Bože malo Je ti stalo Da tvoj sin ovako propadne Pokreni se, Bože malo jeli ti stalo Da se ne izgubim Ovo je kraj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 neki novi pokušaj nije kraj nego samo dobra prilika za neki bolji pokušaj Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje